Аудіокниги українською Від студії Калідор Дякую за підтримку цього Ютуб-каналу За кожну підписку, подобайку За кожне поширення Донат та коментар Української Має бути більше Серія Любов, смерть і роботи Пітер Гамільтон перевага Соні. Переклад Михайло Коупс. Земля 2070. Настав день, і весь район Баттерсі застряг у заторах. Шосе М500. Що проходило над темзою, вивело нас до самого серця Лондона на швидкості 150 кілометрів на годину, а на під'їзді до мосту Челсі, вона знизилася до одного кілометра. До місця призначення залишалося іще добрих три кілометри шляху. Ми прилаштувалися у довжелезний хвіст, виблискуючи хромом машин і затінили вітрове скло свого авто аби не страждати від відблизків. У вузькі щілини між машинами прослизали байки, керовані водіями у блискучих приталених куртках. Слід за ними незлись люті гудки клаксонів та спалахи фар. Ніби мало було того, що у кожному автомобілі натужно гуділи двигуни і кондиціонери, які змушували повітря вібрувати із частотою, що спричиняла мігрень. Це пекло... Треба було терпіти ще години три. Я ненавиджу міста. О півдні ми, мов цирковий караван із далекого минулого, вкотилися у занедбаний двір. Я сиділа на місці другого водія поруч із Джейкобом. Сиділа, закинувши ноги на неабияк засмічену обгортками від їжі панель приладів. По потрісканому бетону, із цікавістю, поглядаючи на нас, походжали працівники арени. З дороги на майданчик звернули іще дві наші вантажівки. За ними із брязкотом зачинилися доволі застарілі металеві ворота. Джейкоб заблокував колеса і відключив енергоустановку. Я вибралася із кабіни. Сріблястий борт вантажівки сильно потьмянів від осілого міського бруду. Але втім, я змогла роздивитися своє відображення. Коротко обстрижене світле волосся, яке давно потребувало догляду. Хм, те ж саме, гадаю, можна сказати і про одяг. Чорна безрукавка і оливково-зелені шорти-бермуди до колін, які я ношу уже понад рік. А на ногах пошарпані білі парусинові туфлі. Мені 22 роки, а от... Сухорлява фігура, немов у 30-річної жінки, яка мордує себе дієтами і тренуваннями, аби знову виглядати на 22. З обличчям все не так погано. Після втручання Джейкоба я отримала вилиці, які виступають, і про які я мріяла, іще будучи підлітком. Обличчя здавалося не таким виразним, як зазвичай, але, можливо, у цьому була винна Округла поверхня нашого кузова, що спотворювала відображення. Після тиші кабіни мене накрив шум Лондона разом зі спекою і запахами. Три основні продукти життєдіяльності 18 мільйонів споживачів, які мають твердий намір зберегти свій стиль життя на звичному рівні і витрачають місцеві ресурси та енергію із такою швидкістю, яку тільки могла забезпечити промисловість 21 століття. Хоча вже і їй на силу вдавалося задовільняти зростаючі вимоги. І я, я прекрасно вплітаюся у цю систему жадівного споживання. Я можу задовільнити їх невгамовне прагнення до діяльності. Я знаю, чого вони хочуть найбільше, і можу їм це дати». Азарт! Ось що дає змогу мені та іншим хижакам Соні стягувати із них гроші. А ми привезли у Баттерсі унікальну порцію цього товару. Сьогодні увечері буде добра бійка. Приманка на звіра. Кривавий спорт усіх часів і народів. Жорстокий, вражаючий, кривавий і завжди смертельний. Це щось нове і реальне, щось, що не має нічого спільного із тими іграми у віртуальній реальності, які вечорами завантажують у процесори своїх костюмів безліч покупців. А хижаки Соні за два роки відтоді, як почалися змагання, стали найкрутішою командою серед усіх. 17 чистих перемог! Шанувальники звірених боїв зустрічали нас захопленими вигоками всюди, від Оркнейських островів до самого Корнуола. Мені пощастило. Я вступила у групу на самому початку, коли останнім трендом була модифікація імплантів іклів і кіхтів для доберманів та ротвейлерів. Можу закластися на що завгодно. Старий Вінг Цітчонг і не підозрював про використання винайденого ним спорідненого зв'язку із такою метою. Ядром нашої групи були Карен і Джейкоб, енергійні та перспективні випускники університету Лестера, які щойно отримали дипломи у найперспективнішій галузі науки – у біотехнології. З такою кваліфікацією, вони могли влаштуватися у будь-яку компанію, стати частиною корпоративного освіту прикладної науки і боротися за бюджетні вкладення. Адже саме так, у прагненні до надійності і впевненості у тому, що позику на освіту буде виплачено, щороку робили мільйони випускників. Але приблизно у цей самий час Папа Римський, який контролює праве крило християнство, почав відкрито висловлювати сумніви щодо етичності застосування спорідненого зв'язку, зокрема, і для контролю над тваринами. Ісламістам не знадобилося багато часу, аби приєднати до його висловлювань і свої голоси. Проблема етики біотехнології стала головною темою обговорення у новиннєвих студіях. Ну і на додачу до цього – ці міркування послужили поштовхом для акцій протесту проти біотехнологічних досліджень, що були організовані борцями за права тварин. Дослідницькі лабораторії та інститути раптово втратили більшу частину своєї привабливості. Виплату позики на освіту студент повинен почати не пізніше, ніж через півроку після випуску. В іншому випадку – Банк направляє його на роботу у будь-яку компанію і отримує свої комісійні запрацевлаштування і зарплатні. Звірині бої стали для Карен і Джейкоба єдиною фінансово прийнятною альтернативою. Іврина у минулому хірургічна сестра. Вона почала допомагати їм у пересадці імплантів незадовго до моєї появи. «Ну, а я...» Я шукачка пригод, яка не має ані особливих амбіцій, ані класної освіти, але все ж таки я зуміла оцінити незвичність цього заняття і наважилася повністю віддатися новій роботі. Мабуть, навіть домогтися у ній успіху. Що ж, усі ми були новачками у цій справі і всі ми вчилися. Мене взяли як водія і таку собі дівчинку на побігеньках. Вес приєднався до групи трьома місяцями пізніше. Спеціаліст-програміст або ж ботанік, кому як більше подобається. Суттєва перевага для спорту, складність якого змінюється майже щодня. Він стежив за роботою резервуарів для клонування, комп'ютерною технікою, модулем забезпечення канівора і ще тисячою другорядних пристроїв. Справи йшли непогано. Ми прославилися як банші Джейкоба, і що сили намагалися здобути культового статусу. Кількість виграних боїв досягала 60%. На Джейкобі та Карен все ще висіли величезні борги, але вони не пропускали щомісячних внесків. Зароблених грошей вистачало, аби забезпечити нам незалежність, тоді як конкуренти – зубами і кігтями билися за підтримку великих синдикатів. Бідні, але горді. Це був наш найдавніший принцип. Ми чекали, що цей спорт завоює інтерес кабельних мереж і забезпечить гучну славу. У цьому були впевнені всі учасники команди. А потім стався нещасний випадок і я отримала вбивчу перевагу. Двигуни двох наших машин затихли. До мене бетонним покриттям, усіяним тріщинами, бур'янами та котячими екскрементами підійшли інші члени команди. Оголошення на воротах, підписане Адміністративною Радою Лондона, свідчило, що цей майданчик призначений для спорудження однієї із опор майбутнього купола над південною частиною міста. Хоча одному Богу відомо, коли воно почнеться, те будівництво. Над колючим дротом, який вінчав стіну, було видно купол північної частини. Геодезична споруда діаметром 4 кілометри зі скла із бурштиновим відтінком нависала над більшою частиною Вестмінстера немов прозора музейна вітрина яка приховує стародавні кам'яні будівлі. Елементи опорної ферми, виконані з надміцного волокна, що виготовляється на орбіті, під променями палючого сонця виблискували веселкою і здавалися неймовірно тонкими. По обидва боки від купола уже піднялися ферми для захисту Челсі і Іслінгтона. Що ж, прийде час, і всі міста – Будуть так само захищені від ворожого клімату, причиною зміни якого стало їх власне теплове випромінювання Туману над Лондоном уже не було Гаряче повітря тремтіло від струменів, які випускали 25 мільйонів кондиціонерів А 10 найпотужніших пристроїв чорними молюсками повисли на стіні купола Їхні широкі сопла безперервно випльовували величезні сіруваті струмені надлишкового тепла. Адміністративна рада Лондона, побоюючись шкідливого впливу повітряних потоків, заборонила пролітати над ними усім без виключення повітряним судам. Карен зупинилася поруч зі мною і прикрила копицю волосся широкою панамою. «Іврина!» Одягнена у вузенький топ на бретельках і обрізані джинси, зупинилася за кілька кроків віддалік. Завдяки захисту від опіків ультрафіолету, її шкіра арктичної принцеси набула насиченого відтінку кориці. Вона із незадоволеним виглядом втягнула густе від міських запахів повітря, а вес, що підійшов, схвальним жестом обійняв її за талію. «Ну, і як перечуття, Соні?» – запитала Карен. Усі замовкли. Навіть Джейкоб, який інструктував бригадира монтажників. Якщо у бійця команди немає відповідного настрою, залишається тільки спакувати речі і рушати геть. За усієї своєї майстерності і технічного забезпечення, інші члени команди нічого не можуть вирішити у сутичці. Це була... Моя справа. Перечуття хороші, відповіла я. Іще п'ять хвилин, і все буде взагалі чудово. Сумніви я відчувала тільки у одному випадку. Це було у Ньюкаслі, коли довелося виступати проти королівської пантери. Так, та сутичка відразу не заладилась. Канівора сильно порвали. Хоча... І того разу я виграла. Саме з таких перемог і народжуються легенди боїв. Іврина стукнула кулаком по своїй долоні. Молодчина! Вона була на нервах. Виглядала так, немов наражалася на неприємності. Хтось міг подумати, що вона особисто поведе Канібора у бій. Тільки от я не впевнена, що їй... «Вистачить витримки, аби досягти моєї переваги вбивці!» Незабаром з'ясувалося, що Діко, господар арени, виявився чудовим організатором. Це має чимале значення. У деяких випадках ми взагалі сумнівалися, чи існує арена для бою, не кажучи уже про закулісних помічників. Джейкоб зібрав робітників, і доручив їм зняти із вантажівки модуль життєзабезпечення Канібора. Поки напівпрозорий циліндр разом із прикріпленими апаратами повільно опускався, м'ясисте обличчя Джейкоба вкрилося рясним потом. Не розумію, чого він так непокоїться. Висота всього декілька метрів. Не розумію. Адже він сам виконав більшу частину із конструювання тіла цієї істоти тоді як Керен опікувалася нервовою і кровоносною системами. Отож, він мав би знати, наскільки міцна у кенівора шкіра. Раніше, до того, як Діко заснував свою справу, Арена була величезним складом труб. Він зберіг оболонку із рифлених панелей і прибрав усе навантажувальне обладнання, а на місці, яке звільнилося у центрі, виростив із поліпа круглу яму, Діаметром 15 і глибиною 4 метри. Навколо розмістилися яруси для глядачів. Це були прості концентричні ряди дощатих лавок на сітці із покритих іржею кріплень естакади. Верхній ярус височів над бетонною підлогою майже на 20 метрів. Він ледь не торкався слизьких від конденсату панелей даху. Дивлячись на цю хитку конструкцію, залишалося тільки радіти, що я не глядач. Для нашої команди виділили приміщення, що слугувало колись кімнатою диспетчера. Підсобні працівники занесли модуль канівора і встановили його на масивну дерев'яну раму. Вона заскрипіла, але витримала. «Ми з Івриною...» Стали чіпляти до рам запилених вікон чорний поліетилен. Вес підключив доповіжне обладнання модуля до мережі складу. Карен начепила інтел-окуляри і почала діагностику нервової системи Канівора. Джейкоб увійшов із широкою посмішкою на обличчі. «Ха-ха, на нас ставлять дев'ять до одного. Я поставив п'ять грандів. Як, Соні, ти?» «Боришся? Можеш на це розраховувати. Міські горгони позбудуться сьогодні однієї тварини». «Моя дівчинка!» – із гордістю похвалив мене вес і поплескав по плечу. Він лукавив, і це мене сильно зачіпало. Вісім місяців аж до нещасного випадку, який стався зі мною, ми були з ним нерозлучною парою». Ну, а тепер спальний фургон щоночі трясеться від їхніх зівриною ігрищ. Ні, я не тримаю на нього зла, принаймні свідомо. Але бачити, як вони всюди ходять разом, тримаючись за руки, як вони сміються та обіймаються, мені все одно неприємно. За годину до мого виходу з'явився Діко. Дивлячись на нього, можна тільки дивуватися, як йому випало влізти у таку справу. Представницький літній чоловік із чудовими манерами і постійною люб'язною посмішкою, високий, худорлявий і з пишною сивою шевелюрою, занадто густою, аби бути природною. Він мав злегка скуту ходу, що змушувало його користуватися тростиною зі срібним набалдашником. Його вбрання Цуту відповідало моді минулого століття. Легкий сірий костюм, біла сорочка і темно-вишнева краватка метелик. Разом із ним увійшла молоденька дівчина. Їй не було ще й двадцяти. Мала вона прекрасну фігуру, гарненьке обличчя і пишне хвилясте каштанове волосся, яке підкреслювало скромний вираз обличчя. Вона була одягнена у просту сукню лимонного кольору з квадратним вирізом і довгою спідницею. Мені відразу стало її трохи шкода. Але це давня історія. Ну що ж, принаймні, її присутність сказала мені все, що потрібно було знати про Діко та його витончені манери. Ха! Містер Лицемір! Один із робітників... Прикрив двері за тими, хто увійшов, відгородивши нас від шуму розмов у головному вестибюлі та свисту кондиціонерів. Діко зробив легкий уклін мені та іншим жінкам, а потім передав Джейкобу конверт. Ваш гонорар. Конверт зник у кишені шкіряної безрукавки Джейкоба. Вузькі сріблясті брови піднялися на міліметр. Ви не хочете перерахувати гроші? «У вас гарна репутація», – сказав Джейкоб. «Ви – фахівець і професіонал вищого класу. Цим усе сказано». «Ну що ж, ви дуже люб'язні. Ваша група теж непогано себе зарекомендувала». Я неуважно слухала їх балаканину. Мені не подобалося це нав'язане спілкування. «Знаєте, у деяких командах Прийнято перед боєм колективно обговорювати і вибудовувати тактику сутички. Що ж до мене, то я віддаю перевагу, аби поруч були друзі, які розуміють, коли треба говорити, а коли краще помовчати. А зараз я нервувала так, що по шкірі бігли мурашки. Щоразу, коли я дивилася на подружку Діко, вона швидко опускала очі. Вона... Вивчала мене. «А чи не можна мені поглянути на канівора?» – запитав Діко. «Я так багато про нього чув!» Усі допитливо повернулися у мій бік. «Та жодних проблем!» «Може, старий все ж таки піде, коли побачить його? Не можна ж просто вигнати Діко із його власного приміщення!» Усі, крім подружки Діко, зібралися біля модуля життєзабезпечення. Вес збільшив прозорість корпусу, і на обличчі Діко застиг вираз похмурого захоплення. Він був схожий на вишкір мерця. А я відчула холод. Зріст канівора трохи менший за три метри. Дві масивні нижні кінцівки і бочкоподібний корпус хоч вкритий чорним сегментованим екзоскелетом, дають йому право вважатися гомінідом, тобто людиноподібним. А ось далі починаються невідповідності. Із верхньої частини тулуба виходять п'ять посилених мацаків, два із яких закінчуються міцними кістяними клешнями. Зараз вони згорнуті, аби поміститися у капсулі, і виглядають немов клубок сплячих удавів. Міцна масивна шия з заввишки сантиметрів у двадцять підтримує жахливу кістяну голову відполіровану до чорного блиску. Усю її передню частину займає акуляча паща з подвійними рядами зубів, а у верхній частині чола видніються глибокі складки і западини. Вони захищають органи чуття». Діко, нахилившись, торкнувся до поверхні капсули. Чудово, прошепотів він, а далі додав своїм звичайним тоном. Я хочу, аби ви програли суточку. На мить запала гнітюча тиша. Що? викрикнула Карен. Діко засяяв своєю вбивчою посмішкою і подивився їй просто в обличчя. Хочу. Хочу, щоб ви програли. І готовий заплатити за це подвійну нагороду, що оголошена для переможця. Тобто 10 тисяч умовних одиниць, плюс додаткові витрати, якщо забажаєте. Це значно зміцнить фінансове становище такої аматорської команди, як ваша. Ми могли б навіть обговорити деякі майбутні зустрічі. Пішов до біса! «І це наше спільне бажання!» – Джейкоб сплюнув. «Ти з глузду з'їхав, Діко! Ми професіонали, приятелю! Справжні професіонали! Ми віримо у бої звірів! Це наша справа! Ми займалися нею від самого початку, і ми, ми не дозволимо таким мерзотникам, як ти, все зіпсувати заради швидкої наживи!» Варто тільки людям почати пліткувати про домовлені бої, як ми втратимо все, до речі, як і ти сам. Треба віддати йому належне, він тримався чудово. Його люб'язна усмішка не здригнулася ані на мить. «Ви нічого не тямите, молодий чоловіче. Для того, аби продовжувати бої, потрібні гроші. І чим далі, тим більше». Цей спорт починає привертати увагу великих комерційних концернів, і незабаром він стане професійним із поділом на ліги і з відповідними керівними органами. За гарної підтримки, команда із вашими здібностями зможе виступати доти, доки ви не досягнете пенсійного віку. Адже навіть звір, котрий ніколи не програє, потребує повної перебудови кожні 9 місяців – не кажучи уже про постійний догляд, що теж вимагає чималих вкладень. Бо її цих тварин заняття не дешеве, а із часом почне обходитися іще дорожче. І це бізнес. Це бізнес, а не просто атракціон для розваг. На даний момент ви просто наївні любителі, яким пощастило провести серію вдалих сутичок. Але не тіште себе з покусою. Прийде день, коли і вас спіткає невдача. Вам необхідно мати гарний запас, аби пережити важкі часи, поки триватиме підготовка і тестування нового звіра. Ось я і пропоную вам, зробіть перший крок до фінансової стабільності. Бійці та їхні організатори годують один одного. Так було завжди починаючи від римських гладіаторів. І так завжди буде. У цьому немає жодного обману. Сьогодні увечері глядачі стануть свідками грандіозної битви, оскільки Канівора перемогти вельми нелегко. А потім вони знову прийдуть на бій, аби подивитися на реванш і будуть зустрічати вашу наступну перемогу з захопленими криками. Боротьба, страждання, тріумф – Ось, що їм потрібно, ось, що підтримує будь-який спорт. Повірте, я знаю натовп людей набагато краще, ніж будь-хто із вас, адже я вивчав його все життя. І ще як робити гроші, спокійно додала Іврина. Вона схрестила руки на грудях і зневажливо усміхнулася. «Досить із нас цієї нісенітниці про те, що ви надаєте нам послугу. Ви тримаєте у своїх руках усіх букмекерів цієї частини міста. Ви і декілька ваших приятелів. Маленька згуртована група, яка заправляє всіма справами. Ось як іде справа. І так вона ішла завжди. І я скажу вам, що станеться сьогодні увечері. Усі гравці ставлять на хижаків «Соні». «На безперечних фаворитів, а ви із вашими дружками маєте намір зробити свої ставки і отримати прибуток. Заплатите нам 10 тисяч, а самі відкусите колосальні виграші». «П'ятнадцять тисяч!» – незворушно запропонував Діко. «Я по-дружньому і наполегливо раджу вам прийняти пропозицію. Усе, що я казав, – Абсолютна правда, незалежно від того, які мотиви ви мені приписуєте. Коли-небудь ви все одно програєте. Він повернувся і майже загрозливо подивився на мене у притул. Ви є бійцем команди і за своєю природою повинні дивитися на речі практично. Наскільки ви впевнені у своїх здібностях? Ви берете участь у боях. «І, напевно, відчували сумніви, побачивши успішні прийоми супротивників. Ви ж не настільки самовпевнені, аби вважати себе непереможною». «Ні, я не вважаю себе непереможною, але я маю один козир. Хіба вас не дивують мої тривалі перемоги? Вони давно стали предметом моїх певних роздумів. Усе просто». І Я маю перевагу, хоча скористатися цією перевагою не зможе більше ніхто. Бачте, я не програю міським горгонам, поки їхнім бійцем буде Саймон. Не розумію. Не можеш кожна сутичка бути суто принциповою. Але так воно і є. Якби міські горгони виставили бійцем жінку, я, можливо, інакше б поставилася до вашої пропозиції. Але я унікальна у своєму роді. У всіх інших командах, наскільки мені відомо, звірями керують теж тільки чоловіки. У цьому і полягає ваш легендарний успіх. У перевазі «жінок над чоловіками»? Уся справа в мотивації, відповіла я. Тому ми й використовуємо споріднений зв'язок для управління звіром. Ці створіння щіплені з нами і не мають аналогів у природі. Наприклад, не можна взяти мозок лева і пересадити його канівору. З усіма своїми інстинктами вбивці і мисливця, лев не зможе скористатися органами його чуттів і як не зможе і керувати його кінцівками. З цієї причини... Ми оснащуємо наших звірів не мозком, а біотехпроцесором. Але і процесор не в змозі забезпечити все, що нам необхідно. Їхні бойові програми – це всього лише комплекс ситуацій, свого роду тривимірна шахова партія. Будь-яку атаку можна розкласти на елементи, можна проаналізувати і підібрати відповідні дії. А на той час – будь-яка. Навіть відносно розумна істота розірве супротивника на шмаття. І повірте, жодна програма не в змозі врахувати відчуття нагальної потреби у діях, посилена викликаним панікою інстинктом. Інстинктом первісної люті, якщо бажаєте. А от людям у цьому немає рівних. Саме тут і криється причина використання спорідненого зв'язку. «Звірині бої – це фізичне продовження людської думки, нашої темної сторони у всьому її неприкритому страхові. Ось що приваблює до нас, гравців, діко! Відверте звірство! Без звірів у яму довелося б спускатися нам, бійцям, і ми б убивали один одного. Іншого варіанту бути не може». «І що?» «Ви у своїй жорстокості перевершуєте всіх інших?» – запитав Діко. Він озирнувся на боки, шукаючи підтвердження своєї здогадки на напружено застиглих обличчях моїх товаришів. «У цій ситуації саме так і є», – сказала я, вперше дозволяючи собі докірливу інтонацію. Я помітила, як насторожилася подружка Діко, її очі. Округлилися від непідробного інтересу. Приблизно рік тому я потрапила до рук банди грабіжників. Жодної причини для цього не було. Я просто опинилася не у тому місці і не в той час. Вам відомо, що вони роблять із дівчатами, діко. Я повільно цідила слова, не відриваючи погляду від його обличчя. Доброзичлива маска здригнулася. Вона вперше оголила справжні емоції. «Так, я бачу, вам це відомо. Насильство тривало недовго, лише два дні. Але потім вони продовжили знущання за допомогою ножів, ніби таврували мене, аби показати всім, наскільки вони круті. Саме тому...» «Сьогодні, коли міські горгони випустять проти нас свого турбо-хижака, я порву його на порох, доки від звіра не лишиться нічого, окрім кривавого туману. І не заради грошей, навіть не заради нашого статусу. Насправді, я буду рвати цього виродка-чоловіка Саймона». Я зробила крок на зустріч Діко і загрозливо підняла руку. І ні вам, і нікому іншому не вдасться цьому завадити. Зрозуміло, недомку. У цю мить один із мацаків Канівора, ледь помітний під каламутною кришкою капсули життєзабезпечення, почав розгортатися. Діко кинув швидкий погляд у бік істоти і зробив манірний уклін. «Все?» «Я більше не буду на вас тиснути, але все ж прошу, дуже прошу обміркувати мою пропозицію». Потім він різко повернувся, клацнув пальцями своїй подружці і шуганув за двері. Члени команди обступили мене, широко всміхаючись і міцно потискаючи руки. Перед початком бою вони утворили навколо мене почесний супровід і провели до ями. Віддихання запітнілих людей повітря над ареною стало надто гарячим і вологим. Жодних кондиціонерів. Природно. У вуха вдарили гасла, які співочо скандували. Привітальні оплески, свист, тупотіння ніг. Шум повільно заповнював темний простір і дзвін колунав під дахом і будівельними рештуваннями. А потім прорвався під зливу білого світла, віддаючись у животі ретмічним тремтінням. Ще за декілька миттєвостей, нетерплячі крики та свист, досягли свого піку. Кожен квадратний сантиметр лавок був зайнятий глядачами. Я сіла на своє місце біля самого краю ями. На протилежному кінці оголений до пояса уже сидів Саймон. Худорлявий, поголений на лисо і абсолютно чорний. На його грудях у такт ударам серця пульсувало стильне рубіново-червоне татуювання у вигляді репона. Воно світилося. У витягнутих мочках вух Погойдувалися золоті піратські кільця. Він підвівся, аби демонстративно показати мені середній палець. Вболівальники міських горгон відгукнулися захопленим ревінням. «З тобою все гаразд, Соні?» – пошепки запитала Іврина. «Звісно». Я втупилася поглядом в обличчя Саймона і зневажливо засміялася. «Наші прихильники схвально заверещали». Біля краю бар'єру посередині між нами скочив на ноги рефері, з'явилися його помічники. Потім пролунало коротке представлення команд. Стандартна, постійно повторювана процедура. Насправді, рефері не судив двобій, і він тільки подавав сигнал до початку бою. Та що там казати, у звіриних поєдинках правил було не так уже й багато. Істота мала бути двоногою. Без металевого спорядження чи зброї час двобою не обмежувався, а переможцем ставав той, хто лишався живим, аби не трапилося жодної плутанини та суперечок. Рефері швидко закінчив свою промову. Схоже, він боявся бути порваним на шматки нетерплячим натовпом. Починалося. Саймон прикрив очі, і зосередився на спорідненому зв'язку зі своїм турбохижаком. Спорідненість це унікальний і суто особистий зв'язок. Кожна пара клонованих нейронних симбіонтів налаштована тільки на своїх близнюків. Тут немає можливості ані втрутитися, ані перехопити думки. Один кінець лінії, під'єднаний до мозку людини. А інший до біопроцесора звіра бездоганний спосіб контролю у бою. Я й собі заплющила очі. Канівор очікував наказів позаду геометричного мережева глядацьких помостів. Я почала фінальну перевірку систем артерії, вени, м'язи, сухожилля. Резервна нервова система, серцеві камери із багаторазовим резервуванням – усе було в порядку і працювало відмінно. Запасу насиченої киснем крові має вистачити на годину бою. Більше не було нічого. Життєво важливі внутрішні органи, у буквальному сенсі слова «важливі для життя», занадто ризиковано брати їх з собою у яму. Один промах може спричинити загибель звіря. Один! Така боротьба не може бути чесною. Це дешева підробка справжнього боя. Тому Канівор і проводить більшу частину часу у капсулі, там, де допоміжні пристрої виконують роль печінки, нирок, легенів, а також інших фізіологічних додатків, які не обов'язкові у бою.